Де подівся Леваневський, коли глупої ночі Євграфа Фірсовича Горєлова зненацька арештовано? Він був певний, що це явне непорозуміння. Його не збентежили те, що протягом чотирьох годин усю невелику квартиру перетрусили і забрали конспекти лекцій з історії, які він приготував для своїх студентів з Пединституту, та кілька випадкових книжок. Він навіть не попрощався з крайпереляканими дружиною і дочкою і вийшов з дому, мов на якусь часинку в дрібній діловіспа. Те, що в місті з якогось часу почалися арешти, Євграф Фірсович знав. Але що ж тут дивного, в умовах переможного наступу соціалізму класово ворожі елементи, видимо, чинять отчайдушний опір, і цілком слушно сказав Горький, якщо ворог не здається... Його треба знищити. Дуже можливо, що під час масових арештів трапляються помилки. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Але ці помилки безперечно виправлять, тож виправлять і грубу помилку з його арештом. Не похитнуло певності Євграфа Фірсовича і те, що коли його привезли в НКВС у кімнаті із загратованими вікнами, йому наказали роздягтись до тіла і ретельно обшукали весь одяг та білизну, промацуючи кожне шоу. Здивувало тільки, навіщо відрізали на штанях металеві гудзики, а як же триматимуться без них штани? На його прохання покликати когось із відповідальних працівників, оперативник грубо гримнув на нього, мовчати. І це зрозуміло. Оперативники і вахтери не можуть знати, хто з привезених винен у чомусь, а хто ні. Вони тільки виконують свій обов'язок. А до того ж, дуже можливо, що і відповідальних працівників у таку пізню пору немає тут. Треба ж їм відпочити колись. Не стурбувала Єврафа Фірсовича і опрічна камера з прикріпленим до цементової підлоги залізним ліжком і твердим матрацом. Не могли ж пустити його розгулювати по коридору і заглядати через прозурки у камери, де сидять справжні злочинці. Він так і не заснув до ранку, сповнений незвичайних вражень і чекаючи, коли настане день і розв'яжеться прикрине непрозуміння з його арешту. Але ранком його нікуди не покликали і до нього ніхто не прийшов. Лише дали пайку хліба, насипали на папір з чайну ложечку цукру та принесли горнятко прохололого окропу. Це вже не подобалось Євграфою Хірсовичу, чого ж зволікають з ним. І цукру дали зовсім мало. Він звик пити солодкий чай. Та й хіба не можна було дати справжнього окропу замість цієї тепленької водички? Трохи згодом стало чути, як двері камер у коридорі розчиняються і зачиняються. Розчинили двері і до його камери. І коридорний наглядач скомандував «Устати, струнко!» Ніби Євраф Фірсович, не помилково затриманий, а звичайний арештант, зайшов якийсь чоловік у військовій уніформі з червоними петлицями і, спитавши коридорного новенький, щось записав у зошиті, і не встиг Євраф Фірсович звернутися до нього, як чоловік з червоними петлицями зник, а коридорний перед самим носом Єврафа Фірсовича грюкнув дверима і клацнув замком. «Це обурило Євграфа Фірсовича». Він став стукати кулаками в двері і кричати, що о першій годині в нього лекція в пединституті, на нього чекатимуть студенти, а його затримують тут хто зна чого. Коридорний не одразу підійшов до дверей. Отчинив віконечко, через яке Євграфа і Фірсовичу дали раніше сніданок, і стомленим голосом спитав, «Ну що там ще? Мені на лекцію треба збиратись уже». А я тут сижу, хто зна чого, в чому річ. І сидітимете й далі тут. А якщо будете стукати в двері, у нас карцер є, де вам прочитають лекцію, як треба поводитись. Ясно? Коридорний пристукнув віконечко, і Єфраф Фірсович стояв кілька хвилин спантеличений, не знаючи, на яку ступити. Звісно, коридорний дрібний гвинтик у складній системі органів безпеки. Що він може знати? Але повинні ж уже прийти відповідальні працівники. Де ж вони? Якщо попервах Євграф Фірсович почував себе в опрічній камері, як і вдома, коли несподівано псувалась електрика, і доводилось вимушено байдикувати, нетерпляче дожидаючи Монтера, що прийде і полагодить освітлення, то далі йому стало здаватись, ніби він сидить, як за часів воєнного комунізму на глухій залізничній станції. І тягуче чекає поїзда, що невідомо, коли прийде, та й не знати, чи пощастить пробитись до нього крізь натовп таких же знудьгованих, як і він, людей. Але не можна ж так сидіти без кінця? Не інакше як сталося щось незвичайне, що прикувало до себе увагу відповідальних працівників НКВС і тому вони забули Євграф Афірсовича. Але що саме? І тільки тепер Євграф Фірсович пригадав, що в день перед арештом він прочитав у газеті приголомшливе повідомлення. Десь зник пілот Леваневський, що мав прилетіти через Північний полюс. Цей приліт був би сенсаційним досягненням радянської авіації, і за перебігом його уважно стежив весь Радянський Союз і раптом радіозв'язок з літаком Ливаневського урвався. В офіційному повідомленні ще не було тривоги, але з того факту, що про це повідомлялося, відчувалось, що справа серйозна і не виключена можливість аварії, а може і трагедії. Може лежить тепер Ливаневський тяжко покалічений, а той мертвий, на крижині, між уламками потрощеного літака, а навколо скута морозом пустеля, Іскажений буран вкриває його білим саваном снігу. Ввечері перед арештом Єфрав Фірсович не втерпів і зателефонував до знайомого секретаря обласної газети дізнатись, чи є нові відомості про Ливаневського. Але нового нічого не було. Лиш загадкова мовчанка з літака Ливаневського. Згадавши все це, Єфрав Фірсович трохи заспокоївся. «Ну, певна річ, відповідальні працівники НКВС – як і всі громадяни, стежать за наслідками розшуків Ливаневського, і їм тепер не доєв графа Фірсовича та дивного непорозуміння з ним. Аж наприкінці третьої доби, пізно ввечері, його повели довгим коридором з усякими поворотами до якогось кабінету. І перше, з чим звернувся єв граф Фірсович до людини середніх літ з бресклим посірілим від нічної роботи обличчям, що сиділа в кабінеті за письмовим столом, було запитання. «Насамперед, скажіть, будь ласка, що сталося з Ливаневським? Вас приведено сюди не для розмов про Ливаневського, а у вашій справі. Я ваш слідчий, моє прізвище Чусовітін». «У якій справі?» – щиро здивувався Єфраф Фірсович. «Ось про це і будемо говорити». Відповів слідчий і поклав перед собою аркуш чистого паперу, на якому чітко написав угорі протокол допиту. Що за протокол? Який може бути допит? Чи він має мене за злочинця? подумав Євграф Фірсович і обурено спитав, що це значить? Чому мене тримають ось уже три дні, на якій підставі? Спокійно, спокійно, застережливо підніс справицю слідчий. Ви обвинувачуєтесь у контрреволюційній агітації, контрреволюційній організації. Що? Що? Не пойняв віри своїм вухом Євграф Фірсович. Стаття 58, пункт 10 і 11. Уточнив слідчий, іронічно посміхнувшись. Та ви що, збожеволіли? Вигукнув Євграф Фірсович, краю вражений. Я... І контрреволюційна агітація? Так, так, саме ви, а не хто інший. А взагалі киньте прикидатись дурником. Такі понти ми вже не раз бачили тут, і запевняю вас, вони не допоможуть. Отже, ваше прізвище – ім'я по-батькові. Євграф Фірсович був також ошелешений від несподіваного перетворення його арешту на серйозну політичну справу. Що слідчий мусив сам називати його анкетні дані і спинився тільки на запитання про партійну приналежність. Член РКПБ? З якого року? З 17-го. Знайшов у собі сили твердо відповісти Євграф Фірсович, але слідчий вивів його з рівноваги новим запитанням. У білих арміях служили? Та він що, знущається з мене? Хіба йому невідомо, хто я? Подумав Євграф Фірсович. І гордо відповів, я колишній московський червоногвардієць, брав участь у штурмі Кремля, воював на Дону і Україні. Він глянув з коса, що там записує слідчий, і побачив тільки кінець фрази арміях не служив. Так, протягнув замислено слідчий, пильно подивився на Євграф Афірсовича. Ви викладали історію в Пединституті? Так. «А що ви казали на своїх лекціях про Троцького?» «Нічого особливого не казав». «Ні, ви вихваляли Троцького. У нас є матеріал про це». «Я вихваляв Троцького?» щиро здивувався Єфрав Фірсович». «Так, так, ви». Єфрав Фірсович напружив пам'ять, намагаючись пригадати, що і коли він міг сказати десь про Троцького – Нарешті таки згадав, якось студенти спитали мене, ким був Троцький за перших років революції. І ви стали висвітлювати роль Троцького в Жовтневій революції. Я коротко відповів студентам, що Троцький був спочатку головою мирної делегації в Бресті, а потім наркомом військових справ. Себто розповідали про дипломатичну і військову діяльність його. Так, нерішучи промовив Євграф Фірсович, не вловлюючи підступної різниці між словами «відповісти» і «розповідати». Ну, от і гаразд. На перший раз досить. Прочитайте і підпишіть протокол. Євграф Фірсович узяв папір і став читати чітко написані рядки. У протоколі було написано ніби те, що казав Євграф Фірсович, і разом із тим відчувалася якась тональна різниця між сказаним і записаним. Але виявити її і заперечити він уже не міг. Занадто стомився від нервового напруження і збентеження, щоб заглиблюватись у змісти і критично аналізувати щось. Непевною рукою він підписав три сторінки протоколу і якийсь час вагався, куди покласти перо на столі слідчого. Ми ще з вами будемо говорити на цю тему. А поки що раджу вам добре подумати і пригадати все, що ви будь-де і будь-коли говорили про Троцького, сказав на останку слідчий, і Евграфа Ферсовича повели до його камери. Слідчі міг би і не радити цього, бо однаково Євграф Ферсович до ранку не міг заснути, намагаючись пригадати, де і коли він сказав щось необмірковане, що призвело до створення проти нього цілої справи. Та хоч як напружував він свою пам'ять, а нічого, крім відповіді студентам, не міг пригадати. Але що ж у цій відповіді злочинного? Він сказав правду. Не міг же він брехати студентам і вигадувати для чогось небелиць. Так, Троцький був першим головою мирної делегації на Брестських переговорах, був наркомом військових справ, але хіба в цьому суть? Важливо те, що він помилився зі своєю теорією перманентної революції. Взагалі він фразер, а не політик. Його заперечення можливості побудувати соціалізм в одній країні Сталін блискуче спростував, успішно здійснивши колективізацію та індустріалізацію. Ні, Євграф Фірсович ніколи не був прибічником поглядів Троцького. І коли всередині 20-х років у партії постало питання – чи продовжувати дискусію з Троцьким, Євграф Фірсович, не кривлячи душею, проголосував проти. От хіба що хтось наклепав на нього за той анекдот про Гатчину і Троцького, чого він чув від когось і, може, сам розповів комусь. Анекдот таки подобався Євграфію Фірсовичу. Як зватиметься всім відома Гатчина, перейменована раніше на Троцьк, Тепер, коли Троцького оголошено ренегатом, відповідь – ренегатчина. Була така дотепна, що Єврав Фірсович зареготав би і зараз, якби ситуація не була така сумна. А втім, і в анекдоті нема нічого поганого. Та й Єврав Фірсович не пам'ятає, щоб він взагалі розповідав кому-небудь якісь анекдоти. Та якби в цьому була його провина, то слідчий, напевно, і розпочав би з анекдоту допит. А, власне, про що? питав слідчий. Євграф Фірсович став перебирати в пам'яті запитання, які йому ставились, і свої відповіді, і з усім цим було, либонь, гаразд. От тільки із відповіддю про соціальне походження затнувся трохи і сказав походжу із селян бідняків, і в цьому була правда. Не розводиться ж про те, що батько, коли дід погорів, чи не від того й пішло прізвище Горєлови подався з села шукати щастя долі у Москві. Колись батько закінчив першим учнем церковно-парафіальну школу, і це допомогло йому через якийсь час влаштуватись лакеєм у слов'янському базарі. Батько хотів вивезти сина в люди і дати йому не сільську освіту, а справжню, де вчаться в паничі. Ось чому Євграф Фірсович опинився в одній з московських гімназій. Проте закінчити її не пощастило Євграфію Фірсовичу, Батька за щось прогнали з Слов'янського базару. Не стало більше чайових, а платити 50 карбованців річно за право навчання в гімназії він уже не міг, і Євграф Фірсович пішов з п'ятого класу. Усе сказано правильно. Але слідчий, видимо, не вірючи його словам, здивовано спитав «Селянсько-бідняцьке походження і гімназія?» «Так, не повних п'ять класів гімназії» а після демобілізації робітфак і Московський університет. Слідчий занотував «Освіта вища». І це було правильно. Але хіба такий лаконічний запис міг сказати про страшне приниження батька, коли він, низько вклоняючись, намагався з усіх сил догодити п'яним купцям, потурав усім їхнім диким забаганкам, втрачав не тільки людську гідність, але й людське обличчя. Ось що коштувала гімназія. Нічого цього не відбивав протокол допиту. І що більше думав про нього Євграф Фірсович, тим дужче дратувала його і хитрість слідчого, і брак наполегливості під час допиту у самого Євграфа Фірсовича. Заснув він змучений думками аж перед ранком. Збудив його загальний підйом о шостій годині. Більше спати йому не давали. До прозурки в дверях раз у раз підходив коридорний і, бачачи, що Євграф Фірсович куняє, сидячи, кричав Не спати, стати й пройтись по камері, інакше карцер!» Довелось долати соне терпляче чекати, що його ось ось знову викличуть на допит. Одначе на допит його не викликано. А натомість надвечір вивели з камери у двір, посадили у велику закриту машину, відому вже в місті під назвою «Чорний ворон», і повезли для чогось у тюрму. Це зовсім спантеличило Єврафа Фірсовича, і він не знав, що й думати. Чого це в тюрму, коли його не засуджено, навіть не допитано як слід, не з'ясовано, власне в чому ж його провина? Нічого не розуміючи, Євграф Фірсович опинився у великій камері, де на нарах і під нарами розмістилось не менш як душ двісті людей. «Ого, скільки їх тут!» – подумав він, розглядаючи, де примоститися собі. Досі Євграф Фірсович був певний, що за гратами сидять тільки справжні злочинці, злодії, шохраї, грабіжники, ця клята спадщина капіталістичного минулого – та ще ті недобитки контрреволюції, що останнім часом з отчею підняли голову. Але невже їх так багато? Коли в'язні, трохи розсунувшись, дали місце сісти на нарах Євграфіві Фірсовичу, він з острахом і цікавістю став розглядати камеру, шукаючи очима характерних бандитських пик і невдало підроблених під доброчинних радянських людей білогвардійських фізіономій. Та хоч як напружував він свою уяву і зір, бачив навколо таких же звичайних людей, як і по той бік град, таких же службовців, колгоспників. Траплялися й робітники, надто з молоді. окремим гуртом трималися в камері китайці-городники з півдня Читинської області, в яких часто окупував на базарі Євграф Фірсович редиско огірки. «А їх за що ж?» – подумав він. Такі ці китайці працьовиті й чемні, особливо вразила його велика кількість військових, серед яких був навіть ад'ютант, командувача Забайкальської військової округи, старший лейтенант Прозванцев, якого в камері жартома звали «Мітежний лейтенант Прозванцев». Здивували Єфрафа Фірсовича і літні червоні партизани, колишні забайкальські козаки, що воювали з білими сотнями Атамана Семенова. Хоч партизани трималися в камері теж окремо, пильнуючи своїх сидорів, проте Євграф Фірсович залічив їх в одну суспільну групу з командирами і червоноармійцями, що здобула перемогу «Жовтня» і стерегла його здобутки. Коли Євграф Фірсович оббувся трохи, він помітив, що тільки чотири чоловіки з усієї великої камери викликають у нього сумнів щодо своєї безневинності. Перший був Петька, досить типовий кишеньковий злодій, яких не раз бачив Євграф Фірсович на базарі і залізниці. Люди їх ловили на гарячому і нещадно били, поки їх не брала, прибула на гвалт міліція. Але про Петьку одразу ж попередив Євграфа Фірсовича. Це стукач, якого треба стерегтись. Тюремна адміністрація навмисно впихнула його в камеру ворогів народу, щоб мати там своє око, для чого Петьку через день викликають на коридор, де він дає інформації і підгодовується. Другим непевним чоловіком видався Євграфію Фірсовичу молодий грек Пасполітаки, або, як його звали в камері, Пасполітайка, що був уже засуджений за шпигунство на користь Греції. Цей блондин із зеленими очима, крім прізвища, нічого не мав грецького у своїй зовнішності. І Євграфою Фірсовичу було невтямки, що могла мати від його шпигунства далека Греція, коли посполітайка сидів безвизно у чутті, працюючи тут перукарем. У камері він був дуже потрібною людиною, бо зумів пронести і вдало приховував під час трусів лезо безпечної бритви яким, приводнавши його до патичка-звіника, потай голив з заможних в'язнів за цигарку махорки. Проте посполітайка голив і дурно, якщо хто не мав чим заплатити, з гуманності і любові до свого фаху. Деяку підозру викликав засуджений як шпигун корейським Занадто він низький для корейця, і чи не є він потаєний японець, що прикидається корейцям, Збивало з пантелику тільки те, що тоді, як японці визначаються своєю чистотою і охайністю, Кім був страшенний нечупара, ніколи не вмивався і ходив по камері брудний і смердючий. А втім, з півлітра літепла, що видавали в'язням на добу, важко було виділити половину на вмивання. А коли виходите з тюремної теорії, що відро води заміняє кілограм масла, то вічно голодному Кімові, не було ніякої рації витрачати воду для зовнішніх потреб. Дуже непевним щодо свого соціального походження видавався Євграфові Фірсовичу комірник із загод зірна, кремезний дядько селаїв, засуджений за економічну контрреволюцію. Не інакше, як колишній Куркуль, що завчасу втік з села і приховувався в місті. Коли наступного дня в камері дехто одержав передачу, і блатний Петька попався на тому, що нишком поцупив у когось кілька сухарів, його тяжко били. Петька повалився від ударів на цементову підлогу, і треба було бачити, як, відштовхуючи інших, до Петьки підскочив шулікою силаєв і бив його щодуху передом чобота в живіту голову й груди. Якби на чайдушний крик Петьки коридорний наглядач не відчинив дверей до камери, Навряд чи Петька залишився б живий. Від нього зараз відступились, і, важливо відцапуючись, силає всі в нанари, дуже невдоволений, що не дали порішити злодюги. Так розправлялися колись з конокрадами куркулі на селі. І Євраф Фірсович пам'ятає ще з дитинства одну таку трагічну сцену. А втім, подумав він, не милосердствували з конокрадами і злидарі, в яких забрано стару шкапину, єдину годувальницю великої сім'ї. Отже, і цей єдиний аргумент проти Силаєва був нетерпій. З особливою бентежною цікавістю поглядав Євграф Фірсович на військових. Хто б міг думати, що їх у тюрмі так багато сидить? Кого тільки не було, піхотинці, танкісти, два спішені кавалеристи, пілот і бортмеханік. Навіть якийсь бухгалтер-інтендант і політрук доповнювали цей своєрідний військовий кворум. Особливо інтригував Євграфа Фірсовича політрук. Людина з такими обов'язками, скоріше, сама могла посадити когось у тюрму, ніж сидіти в ній засуджений. Як виявилось, Євграф Фірсович був недалекий від істини. У камері виділявся рухливістю і балакучістю молодий чоловік рум'янцев, що донедавна працював витівником у місцевому робітничому клубі. Чи то за інерцією від своєї веселої спеціальності, чи тому, що він був засуджений тільки на п'ять років, надзвичайно короткий, як порівняти з іншими строк, Рум'янцев був оптиміст, бадьорий і енергійний. Це він ціною красномовності і уміння розворушувати найчерствіші людські душі випросив у двох скнар, що одержували передачі, триста грамів хліба, і зробив з них мініатюрні шахи, в які сам ніколи не грав. Це він посунувся і дав біля себе місце Євграфові Фірсовичу. Він же став йому і загіда в цьому лабіринті людських вдоль. На прохання Євграфа Фірсовича він розповів про дивовижний поворот фортуни в політруковому житті. Уся біда політрука у тому, що він звернув увагу на трьох червоноармійців котрі на політзаняттях ставили йому всілякі каверзні запитання, особливо про Троцького. «А так, як і мені студенти», – подумав Євграф Фірсович. Політрук, знаєте, сам був не дуже підкований. Такі запитання його пантеличили і дратували. І він не придумав нічого кращого, як написати на тих трьох рапорт, що вони, мовляв, навмисно ставлять йому провокаційні троцкійські запитання. А може, і мені слід було б написати заяву на тих моїх студентів, подумав Євграф Фірсович і тяжко зітхнув. Червонармійців посадили на губу, і незабаром військовий трибунал обвінчав їх на десять років кожного. От вони на бараки сидять у трьох, як три брати. Мотнув головою протилежний бік камери рум'янцев, де на підлозі, підстеливши шинель, напівлежали три хлопці у військових гімнастерках і про щось розмовляли між собою. «А як же тут опинився їхній політрук?» не зрозумів Євграф Фірсович. «А дуже просто», – сміхнувся рум'янцев. Опинившись після суду в одній камері, хлопці, не будь дурні, написали і собі носа на свого політрука. Як тут кажуть, підібрали під нього ключі і здали в солдати. Слідчий, недовго думаючи, підігнав політрука теж під троцкизм і політрук, діставши свою десятку, з примхи доля опинився в тій же камері, де його колишні червонармійці. Тут їх, як висловлюється математики, і зведено до одного знаменника. Як добре, що я не написав заяви на тих студентів, полегшено зітхнув Євраф Фірсович, а тим часом рум'янцев оповідав далі. Але на цьому червоноармійська помста не закінчилась. Нещодавно політрук захворів. Його на тиждень узяли з камери до лікарні. Назад політрук повернувся з торбинкою сухарів, яких насушили йому санітарки з тих його пайок, котрих він не їв через високу температуру. І ось першої ж ночі в камері з-під голови політрука витягли ці сухарі і викинули в парашу. Ні для кого не було секретом, що це вчинили три брати. Наступного ранку вони відганяли від параши Кіма, що намагався дістати звідти сухарі і задовольнити ними вічно голодний шлунок. Дуже зацікавив Євграфа Фірсовича і капітан Богдаль. як міг опинитися серед ворогів народу цей колишній владобостоцький молотобоїць, що пам'ятав з японської інтервенції. Та ж це типовий командир робітничо-селянської червоної армії, високий на зріст. Жиловий. Він і в тюрмі не дуже змарнів, бо його дружина Кравчиня щомісяця тягала в тюрму великий лантух передач. Невже і такий міг зрадити? Не сходив з дива Євграф Фірсович, дізнавшись от Рум'янцева, що Богдаля засуджено за зраду. Євграф Фірсович постарався познайомитись з Богдалем і став якомога делікатніше розпитувати його про слідство і суд мотивуючи це тим, що для історії треба збирати відомості про все. — Ну що ж, моя історія досить звичайна, як на сьогоднішній час, — сказав Богдаль, скручуючи з махорки цигарку і відповідаючи киванням головою на численні відгуки, звернені до нього. — Товаришу Богдиль, сорок! — Капітане, мені хоч маленького бичка! Це просили майбутні недокорок ті бідолахи, що не мали передач, але... Страшенно хотіли курити. Ботель глибоко затягнувся махорченим димом і сказав, «Вас, очевидно, цікавить, як оформляють справу бойового командира в наші дні». «Так-так, дуже цікавить», – поспішно піддакнув і Фірсович. «А дуже просто. Для цього не треба ні провини, ні доказів її. Треба тільки, щоб хтось вищий за вас визначив вам статтю і строк, а все інше додається». «Цебто як?» – не збагнув Євраф Фірсович. «Мені, наприклад, слідчий на єдиному поки що допиті закинув, ніби я популяризував на своїх лекціях Троцького, тоді як нічого подібного не було. Так невже ж цього досить, щоб засудити мене?» «Цілком», – спокійно відповів Богдиль і посміхнувся. «Під час збройного конфлікту на Китайсько-Східній залізниці я командував батальйоном. Мав нагороди. А тепер, через вісім років, мене обвинувачено, ніби я навмисно підвів свій батальйон під ворожий вогонь, щоб той зазнав великих втрат. На моє прохання дістати з архіву наказ по дивізії, де відзначалось моє вдале оперативне командування, внаслідок чого мій батальйон зазнав найменших проти інших частин втрат, слідчий засміявся. Встиг, значить, повідомити, що свій стоїть. Тому й не стріляли по твоєму батальйону». «Весело. Одне слово. Хоч верть круть, хоч круть верть. А козі смерть», – закінчив Богдиль і передав недокурок в одну з протягнутих до нього рук. Усе це скидалося більше на недотепний анекдот, ніж на реальну дійсність. Але не могли ж змовитися і дурити його ці люди, не сини давно скасованих капіталістів і поміщиків, а такі ж трудящі, як і він сам. Але наче на довершення всього, що ламало давні уявлені Єврафа Фірсовича про вищу справедливість і безсторонню законність нового світу, за який він бився колись під брамами Кремля і на фронтах громадянської війни, до камери надвечір вели нового в'язня, привезеного з Борзії. З розпитувань, якими свідосіль закидали новака, виявилось, що це рахівник з балей золота, колишній козак партизан обвинувачений тепер у готуванні якогось контрреволюційного повстання. Його тільки один раз викликано на допит, де, власне, ні про що й не допитувано, а лише встановлено його особу, а вчора перед етапуванням сюди Йому зачитано вирок особливої наради в Москві, з дати якого бідолаха дізнався, що його засуджено перше, ніж заарештовано. Вигодило неймовірне. Два тижні рахівник, нічого не відаючи, працював у Балайзолоті, ходив на волі, вже приречений на довге поневіряння в таборах за якесь фантастичне повстання, котре він і гадки не мав робити. Євграф Фірсович не пойняв віри власним вухам і попросив Прибулого ще раз розповісти про свою справу. Але виходило те ж саме. Спочатку десь заочно судили, а потім узяли відбувати карму. Євграфа Фірсовича це так приголомшило, що він не одразу й збагнув з відповідей Прибулого іншим, як стоїть справа з розшуками Леваневського. Почув тільки що розшукувати зниклого героя Радянського Союзу, Послано пілотів Мазурука і Сліпньова. Але що ж діється в країні? Наступного дня був день передач, якого жадьбно чекали в'язні, що мешкали раніше у цьому місці. Це була не тільки дуже потрібна підтримка до голодного раціону тюрми, а й єдина можливість дізнатися щось про рідних, що лишились на волі. Сам факт передачі свідчив, що дружина, брат або сестра чи батьки ще не арештовані, а із складу і якості передаваного можна було приблизно уявити, чи не позначився арешт члена родини на інших, чи не погіршило їхнє матеріальне становище. Саме тому зранку, коло дверей, толклося кілька людей з капітаном Богдалем, трепетно чекаючи, коли з коридора викличуть їхнє прізвище. Старший лейтенант Прозванцев нічого не дожидав і тому спокійно грав з кимось у шахи. Ще під час слідства він дізнався від слідчого, що його дружина, з котрою він прожив п'ять років і мав одну дитину, відмовилась від нього. «Викритого ворога народу», як про це писалося в листі до місцевої газети. Окрім дружини, ніхто не міг принести в цьому чужому місці Прозванцеву передачу. Хоч його трохи підгодовували інші командири з своїх передач, та на це не можна було дуже розраховувати в умовах голодної тюремної пайки. І тому Прозванцев проміняв на хліб і махорку свій новий командирський френч та галіфе і сидів у камері в старенькій залізничній куртиці з короткими рукавами та залатаних не на його зріст штанях. Євграф Фірсович здаля поглядав на Прозванцева Щогось віддався роздумам над черговим шаховим ходом і заздрив на його спокій. Сам він уже відчував дошкульну порожнечу шлунку внаслідок недойдання за останні дні, і тоскно думав, чи ж дізнається дружина, де він опинився і чи принесе йому сюди передачу. Але раптом він похопився. А чи має дружина гроші? Не те ще на передачу. А на прожиття з донькою його забрано за три дні до одержання зарплати в пединституті. А в останні дні, місяця, грошей завжди залишалося в обріз. Якщо в пединституті їй не дадуть бездовіреності його зарплати, а це цілком можливо, бо досі він сам одержив і приносив додому гроші. де тоді їй позичити грошей? У кого? Євграфірсович знав, як усі тепер сахаються родини репресованих, уникають будь-яких стосунків з ними. Та що далеко ходити, коли три місяці тому арештували викладача літератури в пединституті, ніхто з його вчорашніх колег навіть не поцікавився, за що його забрано. Значить, так треба. Органи безпеки знають ліпше за нас, хто чим дихає. І всякі розпитування означають не що інше, як недовіру до роботи тих, хто стоїть на сторожі здобутків революції. А це є об'єктивно-контрреволюційній настрій. Так думав і Євграф Фірсович. І його не мучило сумління, що він ні разу не зайшов до родини арештованого, хоч раніше не раз туди ходив і сам приймав у себе викладача літератури і його дружину. Він був певний, що НКВС досить компетентний і справедливий щоб зробити правдиві висновки у справі їхнього колеги. І тоді буде видно, як до нього слід ставитись. Щоправда, той викладач літератури був дуже розумний і вельми симпатична людина, але це ніяк не можна брати на увагу, бо там, де йдеться про класову боротьбу і інтереси революції, там нема ні товаришів, ні приятелів, ні навіть рідних, а є лише революційна доконечність. Усе це слушно. Але як прикласти його до себе, коли ти знаєш, що ні в чому не винен, і не можеш бути винен перед радянською владою, а тим часом? Євграфові Фірсовичу стало здаватись, що він ненароком ускочив у такий капкан, з якого, виявляється, не так легко вискочити. Він нараз відчув велику потребу поговорити з серйозною, розумною людиною, котра допомогла б йому збагнути що ж кінець кінцем діється в країні, і що чекає особисто його у цій плутанині досі усталених, а тепер перекинутих сторч понять? І Євграф Фірсович знову глянув у той бік, де сидів, кінчаючи шахову партію, старший лейтенант Прозванцев. Про нього він уже чув, що це не тільки перший тут шахіст, так би мовити, чемпіон камери, але й начитана, всебічно освічена людина до голосу якої прислухалися в камері всі, військові і невійськові. І навіть Блатар Петька чогось побоювався клипати в коридорі начальства на самозванцева, як він помилково назвав одного разу старшого лейтенанта. Прозванцев закінчив грати і, уставши з нар, потягнувся після довгого сидіння і пішов пройтись по камері. Цим і скористався Євграф Фірсович щоб познайомитися з Прозванцевим. Чемно перепросивши, він спитав дозволу поговорити у своїй справі, і коли старший лейтенант кивнув головою на знак згоди, коротко виклав історію свого арешту і дивного допиту в НКВС. «Зо видно, що ви пройдете по троцкізму», сказав, вислухавши Прозванцев, і крикнув Богдалеві, що саме скручував з махорки цигарку. «Товаришу Богдалю, сорок!» Євграф Фірсович знав уже, що означає такий вигук, і не звернув на нього уваги. Його вразив такий швидкий, категоричний висновок у його справі цієї серйозної людини, за якою всі тут мали прозванцева, і він здивовано спитав, «Як, невже для цього досить тільки одним одного допиту? А ви що ж, хотіли б, щоб вас вимучували...» «Вистайками або били?» — посміхнувся прозванцю. Їм це недовго зробити. Могли ж мене за три допити оформити як шкідника, тоді як я й досі сном духом не відаю, чого під час першотравневого параду раптом одвалилося колесо в одній гарматі. Мало того, що вся обслуга й командир батареї пішли заграти, а коли обвинувачення як по воді докотились Аж до мене, ад'ютанта, командувача військової округи, що, мовляв, не забезпечив порядку на параді, та й самого командувача, як приказують, посадили теж згодом. Не знаю, чи за те трекляти колесо, чи за щось інше. Прозванцев з насолодою затягнувся недокурком, що придав йому Богдиль і сказав, от тепер десь пропав Ливаневський. І будьте певні, що за нього неодмінно когось посадять, не забезпечив, не організував належно, не сигналізував учасно. Як завжди тепер хтось один винний, а відповідати за нього доводиться тисячам. — Що ж це таке? — притишено спитав Євграф Фірсович, трохи насторожившись под останніх слів Прозванцева, і не розуміючи гаразд, куди той гне. «Ну, це ви краще за мене можете визначити. Ви ж, здається, історик», – відповів посміхаючись прозванців. «Тож це не влазить ні в якій історичні аналогії», – заперечив Євграф Фірсович, котрий в історичних подіях бачив досі тільки незламну закономірність і послідовне логічне завершення. «Чому ж не влазить?» – знизав плечима прозванців і подивився на свого співбесідника з сумовитими розумними очима. А Велика Французька Революція, Робесп'єр Д'Антона, а там і самого Робесп'єра потягли на гільйотину і взагалі стали падати голови з пліч у Якобінців. Як це зветься в історії? Термідор, здається. Іронічна іскарка на мить блиснула в глибині його очей, але він зітхнув і промовив вже зовсім іншим тоном. Але, як чудово сказав про такі аналогії Маркс, те, що раз в історії промайнуло як трагедія, вдруге повторюється як фарс. Євграф Фірсович мовчав. При слові термідор щось тьохнуло йому в грудях, і він скосо глянув у бік, чи не чув їхньої розмови стукач Петька, але Петька стерчав коло дверей і цікався, кого викличуть одержувати передачу. Проте це не заспокоїло Євграфа Фірсович. Назву «Місяця липня» Термідор за календарем французької буржуазної революції напевно вживав він і сам, оповідаючи студентам про термідоріанський переворот 1794 року, коли впала влада якобінців і почалась реакція. Але йому ніколи на думку не спадало ототожнювати ті далекі події з тим, що діялось тепер у країні РАД, як це дозволив собі троцький. «Термідор» — це слово взяти безпосередньо з троцькіського лексикону. І Євраф Фірсович, перепросивши, поспішив одійти далі від «міттєжного лейтенанта». Хоч Євраф Фірсович був дуже вражений одвертими словами Прозванцева, але йому трохи полегшило на душі, бо відчув, ніби став прозрівати. У цій плутанині дивовижних способів слідства і необґрунтованих судових вироків він мало вже сам не ошукав себе, гадаючи, що наша юстиція через якийсь незбагненний катаклізм зірвалась своєю твердою основою і полетіла в якусь страшну прірву, тягнучи за собою безліч невинних людей. Але це зовсім не так, взяти б хоч цього прозванцева. Яке там дурне колесо від якоїсь фантастичної гармати, коли тут чистісінької води троцкізм. Одне тільки не міг збагнути Євграф Фірсович. Як це досвідчені слідчі не розпізнали малоприхованого троцкіста Прозванцева, тоді як йому ні сіло, ні упало, закидали обвинувачення в троцкізмі. Звісно, він не буде писати заяви на Прозванцева. Той вже одержав свої десять років. І то байдуже, з якою наличкою повезуть його до далеких таборів. Але коли б Євграфа Фірсовича викликали до слідчого і спитали б, що він думає про підозрілого лейтенанта, він не затаїв би цієї розмови справді. Нетежним лейтенантом із спокійною совісті висловив би свої припущення щодо його політичної фізіономії. Дуже можливо, що слідство, не можучи виловити всіх тратськістів... Котрі перейшли на нелегальне становище інколи й помиляються ще до таких людей, як Євграф Фірсович. Цього дня у зв'язку з передачами не було прогулянки. Передачі тривали майже до вечірньої перевірки, і в камері панував піднесений радісний настрій. Щасливці тремтячими руками виймали з торбу сухарі, махор, кусало, цибулю. Один знайшов навіть у торбі засмальцьований клапоть недавнього номера газети в якому за допомогою інших вчитав уривок хронікальної замітки «Пошуки Леваневського тривають». Євграф Фірсович нудився в камері. Передачі йому не було, а невгомовне бажання їсти так даймало його, що він намагався не бачити і не чути, як плямкоють інші, уминаючи сало або гризуть сухарі. Рідко хто в камері ділився своїми передачами бо хронічне недоїдання зробило людей егоїстичними і черствими. Тому ніхто не запропонував Євграфові навіть житнього сухаря. Це викликало мішане почуття притлумленої образи, самотності, неприязні, яке ще більше загострювало відчуття голоду. До самої вечірньої перевірки Євграф Фірсович сподівався на чудо. Може ж, дружина таки дізналась, куди його запроторено. Десь роздобула гроші, і ось-ось його викличуть до дверей одержувати передачу. Але чуда не сталося. Євграфою Єфірсовичу нічого не лишилося, як утішати самого себе. Безперечно, дружина кінець кінцем знайде його в цьому вертепі». Можливо, що вона вже була у слідчого і дізналася, де Євграф Фірсович, але слідчий розраїв її нести передачу, бо, мовляв, справа виясняється і незабаром затриманий буде вдома. Та інакше, переконував себе Євграф Фірсович, і не може бути. Він же не якийсь там прозванцев або богдиль. В богдилі тепер, як тільки кінчилась перевірка, повернувся на своє місце на нарах, і одразу ж узявся далі їсти щось із передачі. Тільки цього разу він підкликав до себе прозванцева і частував салом із хлібом. Недобре почуття прокинулося в євграфа Фірсовича до Богделя. Теж мені невинний капітан, що його хто знає, чого засудили на десять років. Та вже коли слідство і не досягнуло чогось, обвинувачуючи Богделя в зраді, та саме спілкування його з Прозванцевим, людиною, явно антипартійних поглядів, викликає неабияку підозру. Не дарма Євграф Фірсович слухав оті несвітенні байки Богдаля і Прозванцева про їхню невинність. Такі міркування заспокоїли його, і він ліг спати. Щоб відчути себе в домашніх обставинах, він став думати про Ливаневського. Як то було перед самим арештом? Що ж все-таки сталося з Ливаневським? Чи знайшли його нарешті? В якому стані? Де? Та ранком наступного дня камеру нарешті вивели на прогулянку майже одразу після роздачі хлібних пайок і літепла. Хоч як намагався Євграф Фірсович лишити з 400-грамового хлібного кавалка половину на обід, але недойдання за попередніх днів давалося в знаки, і він не витримав спокуси, їв далі, поки не впорав увесь, дойдаючи вже на ходу з камери. На якийсь час шлунок перестав нудотно вимагати поживи, і через те, та ще під впливом заспокійливих міркувань з вечора, єграф Фірсович збадьорішав і був у чудовому настрої, наскільки такий може бути в позбавлених волі людей. Як на той день випав ясний, і після важкої камерної задухи так приємно було дихати свіжим холоднуватим повітрям за байкальського вересневого ранку. У невеликому тюремному дворі в'язні, ідучи по двоє, утворили широке рухливе коло, в якому Євграфою Фірсовичу довелося йти поряд з клубним витівником Рум'янцевим. Це теж було, до речі, бо в Рум'янцева зосереджувалися всі новини що тим чи іншим способом просочувалися в камеру зболі. «Так що ж чувати про Ливаневського?» – спитав євграф Фірсович. «Поки що нічого», – ворохнув плечем рум'янцем. «Той, привезений вчора з борзі дундук, нічим, крім свого присуду, не цікавиться. Примітка дундук – кримінальний жаргон дурень-телепень». Тільки промігся сказати що пошуки Ливаневського тривають, але це і без нього відомо. На сьогодні повинно бути щось конкретніше. Та, напевне, вже знайшли, переконливо зауважив Євграф Фірсович. Ви ж пам'ятаєте, як швидко подали допомогу челюскінцям? Раз-два, і всі челюскінці опинилися на суходолі. А то шукати кілька днів одного з перших героїв Радянського Союзу, що сам раніше забирав на літак з крижини челюскінців. Не може бути, щоб досі не знайшли. У цей час наганок вийшов начальник тюремного корпусу сержант Сеолапов. От хто знає про Ливаневського. Його б спитати? радісно вигукнув Євграф Фірсович, але рум'янцев схопив його за руку, наче боявся, що необізнаний з тюремним режимом Новак може справді здійснити свій екстравагантний намір. І не здумуйте чіпати цього вертухая. Не оберетися потім лиха. А що таке вертухай? не зрозумів Євграф Фірсович. Вертухаями звуть конвоїрів українців. Це через їхні постійні вигуки лягай, не вертухайся. Немає в світі гіршого конвою, як хахли. Замучить отим своїм лягай, а то й пристрілять. Місяць тому в нашій камері капустян теж українець. Просунув крізь грати руку, щоб перевірити, чи йде на дворі дощ. І що ви думаєте? Отакий вертухай на вишці, без усякого попередження, прострелив йому долоні. А два тижні тому цей сиволапов посадив на три доби в карцер лейтенанта Нескубіна за те, що той, вертаючись з прогулянки, мимохідь зауважив, носити командирські пояси сержантам не годиться. Нескубін упізнав на сиволапові свій пояс з подряпаною вгорі зіркою. Сиволапов і сьогодні стояв на ганку корпусу, підперезаний широким Нескобівським поясом з блискучою зіркою. Походячи від келясь під Вінниці, Сиволапов, чи власне Сиволап, це вже на військовій службі, він додав до свого прізвища закінчення Ов, щоб хоч трохи окультурити його кричущу хахлачину, дослужився в армії до Єфрейтера, і коли після демобілізації йому запропонували вступити у Вохру, він охоче пристав на пропозицію, ще пак, зарплата при всьому готовому, одяг, їжа і приміщення, а робота, як то казали, на селі не бий лежачого, тільки не давай нікому попуску, а завжди і скрізь суворість, пильність і дисципліна. Треба було бути дурним, щоб не погодитись на вохру і повертатись додому до соружного колгоспу за дармовщину гнути цілий день спину. Примітка ВОХРА, абревіатура, воєнізована внутрішня охорона місць ув'язнення, певних заводів, складів і тому подібне. У ВОХРІ швидко помітили запопадливість до служби Сиволапа і надали йому звання сержанта, а незабаром його наставлено начальником тюремного корпусу. Тепер Сиволап мав усі підстави вважати, що народився під щасливою зіркою. Глянувши на ручного годинника, він у точно визначений час голосно скомандував хриплуватим тенорком. «Кінчай прогулянку!» «Заходь!» Заклавши руки за борт в шинелі, Сивола пропускав повз себе здвоєні ряди в'язнів. На його обличчі, під удаваним виразом суворості, прохоплювалась усмішка самовдоволення. немов під його рукою був не тюремний, а цілий армійський корпус – з його полковниками, комбригами і комдивами. Щоправда, ні полковників, ні комдивів Йому ще не попадалось до рук. Їх тримали в секреті десь далі і глибше від тюрми. Але капітанам і лейтенантам Сиволап уже почав збивати роги. А не де лейтенант не скобін поряд з якимось дохляком. Ага, дістав троє діб карцеру. І одвертаєш тепер писак. І станеш у мене ще більше, якщо потякатимеш, чого не слід. А то й передачі позбавлю. Тільки, здається, Нескобін, на жаль, не одержує передач. Нічого, ще придумаю небудь. Злісно, посміхаючись, подумав Сиволап і перевів очі далі, шукаючи капітана Богдаля. Он недалеко від Нескобіна йде він. Здоровий, стервий, зухвалий. Він мовчить, але дивиться Сиволапові просто вічі. Так презирливо, так зневажливо, що Сиволап паш пересмикує від люті. «Попоганяв би ти мене в армії, якби я був під твоєю командою. Та тільки ж тепер я над тобою, командир!» Визивно оглядає він з ніг до голови високого богделя, що приступивши схід ціганку, і сьогодні саркастично... Глянув на нього, і сиволап не стримався, щоб бодай чим небудь дошкулити непокірному капітанові. Підтягнись. Підтягнись. Не на бульварі прогулюйся, прикрикнув він на Богдаля. Але той навіть не оглянувся і пішов далі з високо піднесеною головою. Ще й досі кирпу Гад, подумав сиволап. Але тут сталося незвичайне. З рядів, вискочив миршовий чоловік якого ще не запримітив у корпусі пильним оком Сиволап. Це був Євграф Фірсович. Громадянина начальнику, тільки одне слово скажіть, одне тільки слово громадянина начальнику, благально промовив він з кормовкою до отетерілого від несподіванки Сиволапа. Чи Ливаневського знайшли вже? Сиволап аж усміхнувся з простодушності Мершового. А то ж як? Куди він дінеться? Сидить уже, і, похопившись, що, розмовляючи з в'язним, порушує інструкцію, незластиво замахав біклівою рукою. Ну, проходь, не задержуйся. Таких Лаваневських тут повнісінька тюрма, а їх теж треба на проходку виводити. Проходь. Хтось позаду голосно зареготав, але й євграфові Хірсовичу було не до сміху. Нараз він гостро відчув, що в цій трагікомедії, де він поза своєю волею став одним із численних статистів, йому нема на що покладати надії, і лишається тільки скоритись лихому Фатумові, котрий наосліп тикнув своїм перстом серед інших і на нього.